Избори тук, избори там, но този път са с един показателен парадокс. След ограничаването на броя на изборните секции в чужбина, извън Европейския съюз, в Великобритания се регистрира безпредседентно висока активност за гласуване. Повече хора искат да участват, въпреки или именно заради институционалните пречки. Какво означава това за връзката между държавата и диаспората и как изглеждат изборите отвъд урните, в момент в който Европа, Великобритания и глобалните играчи са изправени пред стратегични Решенията, с други думи, избори с дългосрочни последици. Добър ден на Мария Спирова! Добър ден на всички слушатели. Анализатор с дългогодишен опит в Великобритания, в специфична позиция. А, Мария може да анализирате, но не и да призовавате да се гласува за една или друга политическа формация. Такива са правилата ни според изборния кодекс и споразуменията, подписани от БНР, с надеждата това да прави анализа по-чист, но да започнем от а, напрежения, мобилизации и този парадокс рекордна регистрация а, на желаещи да гласуват в да Великобритания, където живеете всъщност и работите. След тези законодателни опити да се ограничат броят на секциите, това е някакъв протестен вод ли е мобилизация на ИНАТ или нещо по-дълбоко? Да започнем с а, а, очертаване на контекста. Става дума за а, ограничение на, на правото на всички гласуващи извън Европейския съюз. Тук дори не става mm -hmm. дума само за Великобритания, засегнати с САЩ, засегната е Турция, естествено, а, Австралия, но да речем, че Австралия така или иначе а, има по-малък контингент гласуващи, но, но факта е на лице. А, другото, което трябва да споменем е, че има безпредседентен брой заявки за гласуване от на чужбина навсякъде. Mm -hmm. На последните избори през 2024 бяха 32 000 сега са 62 000 от въобще зад граница, което ви дава знак, че а, тук не става дума чисто и просто за някаква реакция срещу тези действително безмислени ограничения. А, защото те просто не постигат нищо, никой не може доеднешен да обясни защо в държавите извън Европейския съюз. Ние всички знаем защо, но, но никой не го а, вербализира се налагат тези ограничения, имайки предвид, че ако дори, е, нали, кажем, че това се прави за да се ограничи от Турция, хората, които гласуват от Турция, имат най-добрата възможност да влязат в България и да гласуват. Тези, които сме истински ограничени, сме в Великобритания и САЩ. Тоест, дори спрямо е, заявената цел, това е неадекватна мярка, Туку, тук искам да положа и факта от последните часове. Според проучването на Алфа Research, 60% от българските граждани тук в България категорично подкрепят правото на българите зад граница да гласуват. Тоест, няма дори а, тези законови ограничения, не отговарят и на волята на народа по никакъв смислен начин. А, така, а, искам този да изтъпим как се нелепо обяснявате? Казвате колко е нелепо, но тези ограничения от страна на българската държава, според вас какво издават? Некомпетентност страх от вод, е извън път, контрол в който или някаква целенасочена политика. А, това е трети път, в който по един или друг начин този вид ограничения се изпробват. Знаете, имахме ситуация, при която а, гласувахме с ограничение от 35 секции извън а, ЕС. -а. Сега сме 20 секции. Тоест, а, зад, в момента извън Европейския съюз а, имаме възможност а, според заявленията да открием 155 секции. Толкова много желаящи има извън Европейския съюз. Uh, могат да се uh, открият 80%. Т.е. на а, тази май са 60 всъщност, които могат да се открият. Практически Два, това е. какво означава, това... конкретно, примерно, ако говорим за Великобритания, как ще изглежда означава... организацията на терен? Веднага ви казвам, а, Уелс го забравяме. Извинявам се тук нали, от името на българската държава, защото те няма да им се извини, на всички българи в Уелс, тъй като те просто току-що според решението на ЦИК изгубиха всякав достъп до, изборно, а, до изборното си правото и като нито секцията в Кардив ще се отвори, нито Консулство в Ливърпул, където те можеха с някакъв взор да се доберат. Тук трябва да попитаме Министерство на, на външните работи защо реши и за какво му е този почетен консул в Ливърпул, ако в тази ситуация той не бъде активиран, да бъде секцията, тъй като разбира се, в ДКП-та може да има секции, издъб да ограничението от 20 а, а, секции. Т.е. там можеше, но външно министерство по причини, които не са ясни, нито в Белфаст, нито в а, Ливърпул активира почетните си консулства, реши да не го прави. Не знам какво обяснението и дали то ще ни бъде дадено. Та Уелс го отписахме, бай Уелс приключихме. Падна Моята секция в Оксфорд, дългогодишна, която от, както аз съм емигрант, не е имало избори, на които да не е отваряла секция в Оксфорд е няма да отвори Оксфорд на е един от центровете на българите в Южна Англия. Ще трябва да се ходи до Лондон или до Редин, където ще има секции. А защо? Ще бъде сметка, Кой решава кои са секциите, които Това ще Това е чудесен отпадна. въпрос. Изборните доброволци, а в Великобритания, ние се забрахме на много срещи, писахме всякакви становища какво -то за. каквото това... сте и вие сама дали, да, точно така. Какви биха, какво би било някакво... То е касапско разпределение, съжалявам, но, но, но имайки предвид, че на предишните избори сме имали 112 секции, сега да ги съберем до 20 извън посолството, те се, че няма. Идеален вариант няма и дори минимално приемлив вариант. Има само лоши варианти. Но така или иначе, в момента законодателството сочи, че навсякъде извън страната, ако има над 40 заявления на населено място, там трябва да се отвори секция. Същото законодателство сочи, че всъщност не могат да се отворят повече от 20. ЦИК и Външно министерство са поставени ситуации, в ситуация, в която те нямат законов механизъм по който да решат това уравнение. И просто... В, в една навалица от писма, истерични срещи, скубане на коси, срещи онлайн с засегнатите. За, за Тоест, лица. На тематиката не излиза. Не, има никаква. повече заявления от 40, примерно за Оксфорд, но а, тъй като има право на само места. На 20 секции, няма граница. В много да стане. места. И в САЩ е същото. В САЩ имат същия проблем. И няма, ЦИК и МВНР нямат всъщност uh -huh. никакъв оказан механизъм, по който да разрешават тези проблеми и ги разрешават по възможно най-мъчителния и показателен. Начин, с, като се заливат едни и други с писма, запитвания, срещи, гласувания и а, крясъци. Добре, как ще изглежда на терен организацията според вас? И вие ще се включите ли, както преди казахте, че сте част от тази група изборни доброволци от време Оно, нали, в Великобритания? А, какво ще означава това? Няколко секции в посолството в Лондон, седем, опашки, колкото ми е известно. А, action, и в... а, внимание от британските медии, сигурно. Okay. Внимание от британската полиция, което е в пъти по-тревожно от това да има внимание от британските медии. Тъй като ние сме имали в предишни ситуации, в които бяха ограничени секциите до 35-сериозно внимание от полицията, защото се създаваха опашки, които траеха 6 часа с все по-бурни и възмутени граждани, разбира се, на тези опашки в Лондон. Сега в Лондон, освен това, в големите събрани секции, където ще има извън посолството, тъй като посолството е на централно място в Лондон, което е трудно, особено в неделя. Да се достигне с градски транспорт. Тоест, секциите, които са оцелели в Лондон, към тях ще има наплив от. Повечето места в покрините на Лъдно, където са струпванията на българи, защото на тях ще им е значително по-лесно да стигна до там, отколкото до посолството. Т.е. ние в посолството имаме много секции, но струпването на българи и начина да се стигне до там е такъв, че всъщност ще бъдат заляти секции като Стратфорд, като Ултамстол, където ако цикне изпрати и две машини, ако сме само с една машина, тъй като също е отворен въпрос в какви ситуации може да се изпратят две или една, ще се затрудни мануално. Просто ще е по-дълъг процеса по мануално гласуване и последното, което ще кажа е, че тъй като хората са се регистрирали на различни места, които са отпаднали от mm -hmm. списъка на секциите, техните данни няма да ни бъдат предоставени. Тоест хората ще трябва отново мануално да попълват на място декларация и мануално да бъдат записвани в списък. Целият този ръчен хаос, процес ще бъде и по на процеса Хаос, невъзможност да се обработят желаящите. Uh... Това ще а, откаже ли хората, които имат желание да гласуват? И другото е, според вас, има ли мобилизация точно заради тези трудности да се гласува и какъв ще бъде резултата от това? Може ли да се прогнозира? Мисля, че мобилизацията се дължи на много неща. И на скандала с тези загонови мерки, и на протестите от миналата година, в които, в които българите в чужбина активно участваха в много държави, включително и Великобритания. Дължи се основно на тревога въобще на къде се е запътила България, която за емигрантите от Великобритания специално е много важен център. Ние постоянно с единия крак сме в България. За нас не е без значение какво се случва там. Дори за колегите от САЩ, където е по да се остане разкрачени, те са останали. Тоест, мобилизацията е на много нива. Тя действително е и стимулирана от това, че парламента, който ние помагаме да се създаде, по ни зашлевява по този начин. А, конкретно носителите на тези, а, на тези промени специално а, се вижда, че а, не са популярни в момента а, според социологическите проучвания до голяма и вероятно, заради това. А, но ние няма да се откажем и никога не е било при всичките опити от 2016 до сега да се ограничи правото на българите от зад граница да гласуват. Това не е водело до намаляване на активността и интереса. Не очаквам да се случи за напред. Интересното е обаче дали хората, които са зашлевени, ако използвам вашия израз, а, правят а, и следващата стъпка омозаключение, кои са конкретните политически партии носители на тази забрана а, или не стигат до там в техния протестен вод. Значи, те всички добре знаят. А, това мисля, че то е а, добре известно. А, доколко това все пак води до преместване на, на техния политически рекурс е различен въпрос. А, тъй като, както знаем, не само избирателите на тези партии, но на партии в целия политически спектър в България, гласуваме доста ирационално. А аз наричам това на английски vibe voting. Гласуване по слух, тъй да се каже. А, това се вижда от последните данни, при които действително да Партията, която изглеждаше спечели изборите, тя е буквално нероден петко. И в тази ситуация става ясно, че това, което характеризира избора на Българина, не, е, не са конкретно действията на, на политиците, които той избира. Един общ въпрос за финал. Изборите отвъд конкретната технология на изборния политически партиен процес. Изборите. Геополитическите избори, които прави България, които прави Великобритания, които прави Европейския съюз, сега в тази толкова усложнена картина с войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Как, как ви се струва Мария като човек, който се интересува и от тези глобални а, процеси? Великобритания примерно търси ли автономна линия или а, не търси ли линия, която да се съгласува в по-голяма степен с Евросъюза, за една много yeah. стара ваша тема? А Великобритания традиционно винаги търси автономия. Това е така техният синдром на изключителност и той си стои. Въпросът е, че те правителството на Кирс е всъщност е притиснато между тоталната инфантилност на американската външна политика. Нали, ние виждаме хора, които се държат като най-ядрото момче в училищния двор, но не са подготвени въобще за, за средиземирски анализ на, на това как ще се защитят околните. От това виждаме, че Иран в момента тича в кръгчета около Търмп му се смее от позицията на по-слаб по противник. А, и това е известно както на Европа, така и на Великобритания, така че Великобритания неохотно продължава да се а, а, да търси линия на подкрепа от Европейския съюз. Виждаме, че това е вярно и за поне българския народ, нали? ако не за българската политика, защото и отново проучването на Алфарис от, от тази сутрин показва категорично, че един стратегически партньор, на 50% от българските граждани, избират ЕСА. Това е нормално, защото при всичките проблеми на този съюз, той е последният останал въздух в една детска градина, в която всички останали си хвърлят играчките от а, количката. До каква степен според вас а, а, геополитическия въпрос а, къде е България на глобалната карта ще бъде част от а, тези вътрешни парламентарни избори за България? Това ми е последния въпрос. А, а ви, въпреки, че да речем, опозицията иска да направи от геополитиката голям въпрос а, и това е нейна основна тактика, това никога не е сполучвало в България, по а, мое впечатление. Българите не Гласуват за геополитика. Българите гласуват за това, коя е личността, с която те се идентифицират. Тук и сега. И гласуват за джоба си. Като проблема е, че ние сме развели всички идеи за това какво пълни или празни джоба ни, от геополитиката. И това вече е невъзможно. Че трябва да ни светнат някои неща, че корупцията и геополитиката имат наистина Права линия към Джоба ни. Все още това не сме разбрали. В момента, в който разберем това, вероятно това ще промени и изборните ни нагласи. А тази фиксация в личността за сметка на политиките. А, и там ли сме далече от а, тази стъпка, според вас, гледайки и а, резултата от това проучване, а, впрочем, Алфа Рисър, че това проучване са по поръчка на Българското да. национално радио. А, мисля, че личността по продължава да е единственото важно нещо за а, голяма част от гласуващите в България, тъй като а, ние не разбираме, че основното неразбиране е, че а, ние пълним едно народно събрание, за да има политика. Че демокрацията е само инструмент а, и че всъщност ние искаме да изберем някой, който да започне да прави изборите вместо нас. Това е грешно разбиране за демокрацията. Всички избори трябва да ги правим ние и да носим отговорност за тях. Ние гласуваме винаги с цел да се освободим от тази отговорност и да забравим за политиката. До момента това не е дало резултат. Някой ден, някое поколение ще научи, че никога няма да даде резултат и ще направи нещо друго. Да се надяваме, че се приближаваме към този момент. Благодаря ви, Мария Спирова. Поглед към изборите в България, които предстоят, но и към избора в един много по-голям глобален мащаб, коя страна заемаш, зад какво заставаш кауза или личност.